73. Дональд взяв свої нотатки і поїхав ліфтом до їдальні. Він прийшов і виявив, що ще зарано для сніданку, але в диспенсері ще залишилася кава з минулого вечора. Він вибрав тріснуту чашку з сушилки і наповнив її. Чоловік з лінією роздачі підняв ручку промислової мийки, і коробка з нержавіючої сталі відкрилася, випустивши хмару пари. Чоловік помахав ганчіркою в бік хмари, а потім витягнув із неї металеві лотки – на які незабаром покладуть відновлені яйця та скибочки сушеного тосту. Дональд спробував каву. Вона була холодною і слабкою, але йому це не заважало. Вона йому підходила. Він кивнув чоловікові, який готував сніданок, а той у відповідь схилив голову. Дональд повернувся і оглянув краєвид, що розкинувся на екрані стіни. Ось де була таємниця. Документи в його папках були нічим порівняно з цим. Він підійшов до сутінкового краєвиду, де хмари, що кружляли, тільки починали світитися від сонця, яке невидимо сходило за пагорбами. Він замислився, що там за пагорбами. Люди гинули, коли їх відправляли прибирати. Вони гинули на пагорбах, коли закривали бункери. Але він вижив. І, наскільки він знав, вижили і ті чоловіки, які його витягли. Він розглядав свою руку в тьмяному світлі, що просочувалося з екрану на стіні. Долоня здавалася йому трохи рожевою, трохи пошкодженою, але він чистив її півдесятка разів за останні кілька ночей і ранку. Він не міг позбутися відчуття, що вона була забруднена. Він дістав з кишені хустку і кашлянув у її складки. «За кілька хвилин картопля буде готова!» – крикнув чоловік за прилавком. Інший працівник у зеленому комбінезоні вийшов із задньої кімнати, затягуючи фартух навколо талії. Дональд хотів знати, хто ці люди, як вони живуть, про що думають. Протягом шести місяців вони обслуговували три рази на день, а потім занурювалися в сплячку на десятиліття. Потім вони робили все знову. Вони, мабуть, вірили, що йдуть кудись. чи їм було байдуже. Чи це був випадок, коли вони слідували за вчорашніми слідами? Чобіт у ямі, чобіт у ямі, круг за кругом. Чи ці чоловіки бачили себе матросами на великому ковчезі з благородною метою, чи вони ходили по колу просто тому, що знали дорогу? Дональд згадав, як балотувався до Конгресу, думаючи, що зробить щось дійсно хороше для майбутнього. А потім він опинився в кабінеті, оточений заплутаною бурою правил, меморандумів і повідомлень, і швидко навчився просто молитися про кінець кожного дня. Він перейшов від думки, що врятує світ, до того, щоб просто проводити час, поки... поки час не закінчиться. Він сів на один із вицвілих пластикових стільців і вивчив папку в своїй рожевій руці. Товщина 5 сантиметрів. На вкладці було написано «Ніколс Джулієта», а потім ідентифікаційний номер для внутрішнього використання. Він відчував запах тонера від щойно надрукованих сторінок. Друкувати стільки несенітності здавалося марною тратою часу. Десь у величезному складі запаси танули, а в іншому місці, в кінці коридору від його кабінету, хтось стежив за всім цим, переконуючись, що картоплі, тонера і лампочок вистачить, щоб дожити до кінця. Дональд переглянув звідти. Він розклав їх на порожньому столі і при цьому думав про Анну та свою останню зміну, про те, як вони завалили ту військову кімнату під казками. Він відчув докори сумління і жаль, що Анна так часто з'являлася в його думках, випереджаючи Гелен. Звіти були приємним відволіканням, поки він чекав на світанок і їжу. Тут була історія про прибиральницю, яка була шерифом, хоча й недовго. Один із найважливіших звітів у її папці був від нинішнього керівника 18-го меморандум про відсутність кваліфікації у цієї прибиральниці. Дональд прочитав список причин, чому цій жінці не слід надавати давати повноваження. І йому здалося, ніби він читає про себе. Схоже, мер 18-го, старя жінка Немія Джанс, політик, подібна до Турмана, втягнула цю жінку в роботу, найняла її попри запередження. Навіть не було зрозуміло, чи ця Ніколс, механік з нижніх рівнів, взагалі хотіла цю роботу? В іншому звіті від керівника бункера Дональд прочитав про її непокору, яка завершилася тим, що вона пішла з поля зору і відмовилася прибирати. Знову ж таки, Дональду це здалося надто знайомим. Чи він шукав ці подібності? Хіба не так роблять люди? Бачать в інших те, чого бояться бачити або сподіваються бачити в собі. Пагорби за межами поступово світлішали. Дональд підвів погляд від звітів і розглядав купки бруду. Він згадав відео, яке йому показали, де ця прибиральниця зникла за подібною сірою дюною. Тепер його колеги панікували, що мешканці 18-го будуть сповнені небезпечною надією, такою, що веде до насильства. Звичайно, набагато серйознішою загрозою було те, що ця прибиральниця дісталася до іншого об'єкта, що мешканці іншого бункера можуть виявити, що вони не самотні. Дональд не вважав це ймовірним. Вона не могла протриматися довго, а в напрямку, куди вона пішла, було мало що відкривати. Він дістав іншу папку – ту, що стосувалася бункера 17. Перед його руйнуванням не було жодних попереджень, жодного зростання насильства. Графіки населення виглядали нормально. Він переглянув сторінки друкованих документів від різних керівників підрозділів, що знаходився внизу. У кожного була своя теорія, і, звичайно, кожен бачив руйнування крізь призму своєї власної експертизи, або приписував його некомпетентності іншого підрозділу. Контроль населення звинувачував недбалий it відділ АІТ звинувачував збій обладнання, інженерний відділ, звинувачував програмування, а черговий офіцер зв'язку, який підтримував зв'язок з IT-відділом і кожним керівником бункера, вважав, що це був саботаж, спроба запобігти очищенню. Дональд відчував щось знайоме в руйнуванні бункера 17, але не міг зрозуміти, що саме. Камери перестали працювати, але перед тим встигли зафіксувати, як люди вибігали зі шлюзу. Був масовий відтік, паніка, масова істерія, а потім відключення електроенергії. Офіцер зв'язку зробив кілька дзвінків. На перший відповів Тінь АйТі, заступник керівника 17-го. Підбувся короткий обмін з цим разом, питання сипалося з биків, а потім раз перервав зв'язок. На наступний дзвінок не відповідали кілька годин. За цей час в бункері стало темно, а потім хтось інший підняв трубку. Дональд кашлянову хустку прочитав цю незвичайну розмову. Черговий офіцер стверджував, що відповідач звучав молодо. Це була людина, а не тінь чи керівник. І він засипав питаннями. Одне з них привернуло увагу Дональда. Людина в 17-му, який залишалося жити лічені хвилини, запитала, що відбувається на 40 рівні. «Сороковий рівень». Дональду не потрібно було брати схему, щоб перевірити. Він сам спроєктував ці споруди. Він знав кожен рівень як свої п'ять пальців. «Сороковий рівень» був багатофункціональним. Половини його займали житлові приміщення, чверть – легке сільське господарство, решта – комерційні приміщення. Що могло відбуватися там? І чому ця людина, яка, мабуть, була на межі виживання, переймалася цим? Він перечитав обмін повідомленнями. Здавалося, ніби останній контакт молодого чоловіка був із сороковим рівнем. Ніби він щойно з ними розмовляв. Можливо, він прийшов звідти? Це було лише шість рівнів нижче. Дональд уявив собі переляканого хлопця, який разом з тисячами інших людей штурмує сходову клітку. Новини про відкритий шлюз, про смерть внизу, про людей, які біжать вгору. Цей молодий чоловік добирається до 34-го рівня, але натовп людей занадто великий. Айті вже спорожнів, він знаходить шлях до серверної кімнати. Ні, Дональд похитав головою, це було не так. Нічого з цього не здавалося правильним. А що саме його турбувало? Це була темрява. Дональд відчув, як холод пробіг по його спині. Це було число сорок. Це був бункер, а не рівень. Звіт тримтів у нього в руках. Він хотів підскочити і почати ходити по їдальні, але все, що він мав, це зародки, зв'язку, натяк на контур. Він намагався з'єднати крапки, перш ніж ідеї розчинилися порушені припливом адреналіну. Це був бункер 40, з яким він розмовляв. Хлопець опинився в задній частині комунікаційної станції 17-го. Він не знав, що це був дзвінок із бункера. Ось чому він назвав це рівнем і дивувався, що там внизу відбувається. Це відключення електроенергії, відсутність зв'язку – все було так само, як у бункерах, над якими працювала Анна. Анна! Дональд згадав повідомлення, яке вона залишила, просячи Турмана розбудити її. Вона спала внизу. Вона знала б, що робити. Треба було розбудити її, доручити їй керівництво, а не йому. Він зібрав звіти та папери і поклав їх назад у відповідні папки. Працівники починали прибувати з ліфтів. З кухні доносився запах відновлених яєць, а розпашні двері підсилювали аромат рухом метушливого персоналу, але Дональд забув про свій голод. Він поглянув на настінний екран. Чи знає хтось із тих, хто зараз на зміні про Бункер 40? Можливо, ні. Вони не зробили б такого висновку. Турман та інші тримали спалах в таємниці, не хотіли викликати паніку. Але що, якщо Бункер 40 все ще існує? Що, якщо вони зв'язалися з 17 м Анна сказала, що головна система була зламана, що бункер 40 зламав їх. Вони відключили кілька об'єктів від бункеру 1, перш ніж Анну і Турмана розбудили, щоб знищити їх усіх. Але що, якби вони цього не зробили? Що, якби цей бункер 17 не був знищений? А що, якби він ще був там? І ця прибиральниця випадково натрапила на резервуар і знайшла... Дональд раптом відчув бажання піти подивитися самому. Вийти назовні і піднятися на вершину пагорби, незважаючи на костюм. Він залишив екран і попрямував до шлюзу. Можливо, йому доведеться розбудити Анну, як це зробив Турман. Він міг влаштувати її в зброєвій. У нього був план, як це зробити з його останньої зміни. Тільки він не мав нікого, кому б міг довірити цю допомогу. Він не знав, як будити людей. Але він був відповідальним, чи не так? Він міг вимагати відповіді. Він вийшов із їдальні і підійшов до шлюзу бункера, до великих жовтих дверей, що вели у відкритий світ. Зовні все було не так погано, як йому давали зрозуміти. Хіба що він просто був імунним. У його крові були машини, які тримали його в живих, коли він був заморожений. Можливо, вони тримали його живими там? Він підійшов до внутрішніх дверей шлюзу і зазирнув у маленький ілюмінатор. Спогад про те, що він був там, раптово вразив його. Він засунув дві папки під лікоть і потер руку в місці, де колись давно голка впилася в його тіло, зануривши його в сон. Що було там? Світло, що проникало крізь грати камери, мерехтіло, коли повз пропливала хмара пилу. І Дональд усвідомив, як дивно, що в бункері один був екран на стіні. Люди тут знали, що вони зробили зі світом. Навіщо їм було бачити руїни, які вони залишили після себе? Хіба що? Хіба що мета була такою самою, як і в інших бункерах. Хіба що це було для того, щоб не дати їм вийти назовні, нагадуючи, що планета для них небезпечна. Але що вони насправді знали про те, що було за межами бункерів? І як людина могла сподіватися побачити це на власні очі?